إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحل الله فلا بد له وما يضل فلا عاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Waman bali ahwal kita ini ialah hari kiamat ini ambar. Ayuhlah puji Allah. Rekan-rekan sahabatuddin rahimahullahu alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan kita pada hari ini untuk melanjutkan kajian kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa yang memudahkan kita untuk Memilih tema. Mengakhiri kita doa wa zawaj atau dalam judul lain kita al-jawabu kafi min fa'al an al-jawabu shabi di perizan al-imam al al-allamah Syamsi Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jawziyah al rahimahullah taala yang tidak akhiri lagi bagaimana kedudukan beliau dalam ilmu bagaimana Penjelasan-penjelasan beliau tentang masalah yang berhubungan dengan masalah dia penuhus untuk penelobat yang menyakit hati Bagaimana penjelasan beliau dalam masalah masalah tidak terhubung dengan masalah matola krikik Buku-buku yang beliau sangat-sangat bermanfaat Yang mana diantaranya kita yang akan kita kaji ini insyaAllah Sebagaimana kita kita lihat ini yang menjelaskan tentang Masalah masalah yang berhubungan dengan masalah dia penuhus Pertujuan jiwa atau Kisah yang berhubungan dengan masalah akhlak yang ketukasan ini sangat dibutuhkan oleh orang Muslim yang menginginkan kebaikan dalam agamanya, yang menginginkan kesempurnaan dalam imannya Maka kita rujuk jawapan Allah termasuk kita biarkan yang ditulis dalam bab ini. Oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wataala agar dimudahkan. Memahami dan mengkaji kitab ini dengan sebaik-baiknya yang kemudian memberikan manfaat kepada kita melupakan yang bermanfaat yang benar kita bisa melupakan kondisi hati kita menjadi menjadi lebih baik. Aiyolah subhanallah kajian tentang kajian ilmu husn yang, <tuh> yang akan kita bahas dalam kitab ini hadzu wa jawab penyakit dan obatnya al-ja'ubat -jawa, jawab penyakit dan obatnya yang terdapat selama juga dalam hal ini juga dikenal dengan istilah al-ja'ubat yang diberikan sa'al al-ja'ubat al-ja'ubat jawab al -jawa, ini jawabannya yang memuaskan bagi orang yang bertanya tentang pengobatan yang mencukupi ini dua jilid yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan kandungan kitab ini yang paling terkenalkan di antaranya di antara keduanya adalah yang Ini yang tergantung dalam kitab ini yang ditafsir oleh syarikahkan, iaitu Adab Jawab. Ini adalah jilid yang paling banyak diucapkan oleh para ulama dan tidak berselang dengan jilid yang yang saya sebutkan tadi kerana. Ini yang kedua teman menjelaskan tentang matbun ya Kandungan daripada kita tersebut Jadi judul yang kedua itu terlalu panjang ya Biasanya menjelaskan apa memberi memperintu dengan tema Sementara judul aslinya adalah hadiah rumah jawa Dan ini biasa terjadi di kalangan orang ulama Jadi keduanya adalah satu kita Jadi kalau ada di antara para ulama atau di antara para penulis yang Uh, penulis kita- kita punya para ulama ada yang mengatakan bahawa ini adalah dua tugas yang berbeda maka itu adalah kesiluan. Namun juga toh bila pembahasan mengenai ilmu eh, pejaga hati dan obatnya, mengenai kesucian jiwa, tidak kita ketahui, memiliki kedudukan yang sangat agung dan tinggi dalam Islam. Bahkan ini merupakan tujuan diutusnya para nabi dan rasul alaihi wasallam. Wa Kita ketahui bersama dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang tujuan diutusnya para nabi alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalnā fīkum rasūlan minkum yasy'u 'alaykum āyātinā wa yuzakkīkum wa yu'allimukumul kitāba wal hikmata wa yu'allimukum mā lam ta'lamū." Ta sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya atau yang tak <guluhkan> beliau adalah yaitu alaikum ayati nakumatsakan kepada kalian ayat-ayat kami dan dan mensucikan jiwa-jiwa kalian membersihkan hati-hati kalian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmada mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu sunnah dan mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya belum san yang kalian tahu. Oleh karena itu pembahasan mengenai rabiatul ulaw itu merupakan perkara yang paling pokok dalam Islam. Karena tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurna bisa kita Tempatkan dalam hati kita jika tanpa kesia terlulus, Hati yang diperoleh dengan kotoran tidak akan mungkin dimasuki dengan keikhlasan secara sempurna. Ingat kaidah yang anak pernah sebutkan dalam pengajian. Ibnu Kheim pernah menyebutkan satu kaidah dalam kitabnya Al Kauari: An Namahal Lwaheil Layyitami Ubiyum Iddat. Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan. Yang paling utama adalah hati manusia Tauhid yang demikian aguh Saya yang demikian tinggi, kedudukannya dalam iklam tidak akan mungkin masuk ke dalam hati manusia kalau Hati manusia ditemui dengan kotoran-kotoran Kalau hati manusia ditemui dengan ambisi terhadap Dunia Dan kecisaan terhadap syahwat yang berlebihan tidak akan mau Tauhid berkumpul atau menetap di dalam hati yang demikian keadaannya Maka oleh karena itu keingmasan yang kita masuk ke dalam hati untuk manusia adalah kadarnya sejauh apa ini sesuai dengan Besarnya Tempat dalam hati manusia tersebut yang berhasil dibersikannya dari Kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya kebaikan dalam hatinya Oleh karena itu ya Allah SWT Sesetiaan itu adalah perkara yang paling penting dalam Allah Makanya saya katakan tadi kenapa Allah menimbulkan dengan ayat yang saya baca kata dan banyak ayat yang semakna dengan ini Dikatakan sepuluh tugasnya para Rasul yang utama adalah melakukan kajian berlutus Melalui ayat-ayat al quran Atau melalui ayat-ayat Allah dan Sunnah Yang mereka jelaskan kepada umatnya Yang dengan itu mereka akan mempercayai hati mereka Mengapa ini dijadikan tugas utama para Rasul Padahal sudah dikatakan bahwa ini tugas utama para Rasul adalah menyampaikan bawah Maka, kedua hal ini tidak bertentangan kerana tauhid itu sendiri untuk bisa dimasukkan dengan sempurna ke dalam hati manusia Maka hati manusia harus bersih dari segala penyakit-penyakit yang menghalangi maksudnya keikhlasan, maksudnya ketakutan kepada Allah subhanahu wa taala Selalu berharap dan berkata kepada dia dengan sempurna harus dimersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalanginya dari dalam, dalam hati manusia Inilah lebih kenapa dikatakan tangan dan itu tidak akan terpisahkan dengan tauhid. Dan inilah sebabnya mengapa setiap tumbuh itu ditakdirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai takwa yang hakiki. Sebagai takwa yang hakiki Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa anhamaha judruha wa aqwaaha fa alblaha Wah pada Kaabah menjadzah maka Allah menyilhankan kepada jiwa manusia jalan kefajiran kemurkan dan jalan ketakwaan. Pada Allah menjadzah maka beruntunglah orang-orang yang mengusikan jiwanya dengan apa dengan jalan ketakwaan tadi dan salah berulilah orang-orang yang memotori jiwanya dengan jalan dengan jalan kefajiran tadi. Perhatikan di sini menyebutkan tasyia tuhku itu dilakukan atau hakekatnya adalah mazwak kepada Allah. Makanya dalam doa yang terkenal dalam tayyul muslim, doa yang sangat maalud adalah di kalau Allahumma beliau berkata Allahumma adi nafsi takwa, mazwak tasyia anta kayu, kayu menterka. Ya Allah berikanlah kepada juang ketakwaannya. Dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan tersebut. Engkau lah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau lah pelindungnya dan yang menjaganya serta memeliharanya. Maka Yulia Rasulullah ini semua mengatakan kepada kita bahwa istilah-istilah agung dalam agama ini. Kauhid, Tersiatul Nukur, dan takwa kepada Allah adalah apa itu istilah-istilah yang tidak bisa dipisahkan sama dengan lainnya. Semuanya paling melekapi Dan semuanya paling memeluhi Yang untuk kita menguruskan Semua ini haruslah kita berusaha untuk Melakukan persegi penumpul dan mempercayakan kebersihan hati kita dari kotoran-kotoran yang memotorinya Kemudian ayolah -ayo, waktu kejubah Siti lain Yang menunjukkan Agungnya pemahasan Yang berhubungan dengan Pengobatan penyakit hadis berjalan yang kita kasih dalam hadis ini, dalam ayat dalam buku ini. beserta Besertanya laksanam untuk kita menyempurnakannya dalam diri kita. Sisi lain yang menunjukkan kemudian ini. Yaitu, hati manusia yang sangat lemah dan mudah berbolak balik. Sesuatu yang sangat lemah dan mudah berbolak balik membutuhkan penguat. Membutuhkan penuhku. Sampai sampai di oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hari-hari terkenal terdama hari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: "Lakukul jilihad, asyadul ilah dan ilah fitri, ilah istimab walayana. Sungguh-sungguh hati manusia yang mudah berbolak baliknya dibandingkan dengan air mendidih dalam panci. Hati manusia yang mudah berbolak baliknya. Oleh sebab itu, hati yang demikian keadaannya kalau dia tidak dikuatkan dengan Maklumlah dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikuatkan dengan ilmu yang zaman tidak dibiayakan jawapan yang akan mengundangkannya untuk kuat dan bertahan maka tentu saja akan menjadikan seorang itu binasa dan rusak agamanya dengan kerusakan yang ada pada pada hatinya juga sifatnya naylah kalau tuh sebab yang menunjukkan pentingnya Membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya adalah jika makan hati itu merupakan tempatnya takwa yang hakiki seperti yang terangkat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca dalam hadis sahih yang kita kenal bersama ribet umat Muslim At Taqwa hauna wa ashawalilah fadrihi salah sama takwa itu terletak di sini. Dan beliau mengisyaratkan kepada yang menunjuk ke dalam dada beliau, ke dalam hati beliau, sebanyak tiga kali. Inilah amsaliman Allah subhanahu wa taala di al hajj 35. wa mai yu'adil shahiru lillahi, fa inna min qawwatu lulu. Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki pengaturan terhadap sihir sihir Allah, terhadap ring dan larangan Allah. Maka sungguh itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati manusia Ini mengatakan kepada kita bahawa tatwa itu letaknya dalam hati Nah kalau kita tahu dengan ini Tatwa itu letaknya dalam hati Yang menjadi permasalahan dan timbul masalah seperti ini Adalah hati manusia itu Tidak ada yang bisa menggerakannya dan bisa menguatainya Mengarahkannya yang kepada kebaikan kecuali Allah Subhanahuwataala. Jadi persoalan masalah hati itu di luar kekuasaan manusia, di luar kemampuan manusia untuk bisa menggerakkan atau mengawasinya atau mengarahkannya kepada arah tertentu kecuali orang-orang yang dimudahkan dan diberi awasi oleh Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam Al Quran: "Yaitu yang beriman amat mustajibulillah diwal Rasul dijagaatulimajibul, wa'lamu an Allahu yaqur binahati wa qalbi, wa'ala al jayyusharul. Walaupun orang yang beriman penuh penuh ilah terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagiMu, wa'lamu dan taufilah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ma'amanku untuk menghalangi seseorang dari dari hatinya. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahawa hati manusia itu di luar kekuatan manusia untuk kita menguasainya. Kalau badan manusia, bisa kita gerakan dalam hatian, bisa kita menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati yang, yang dalam hati. Sehingga orang-orang menafik, ma'udzubillahir daripada mengetahui, Menapa kebaikan yang seolah-olah mereka adalah orang muslim, ternyata dalam hatinya tersimpan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Ini keadaan anti manusia. Jika nah, maka hati yang seperti ini keadaannya yang merupakan belum bertakwa, sementara tidak bisa kita kuasai, maka kalau tidak kita berusaha untuk memperbaikinya, maka dikhawatirkan dikhawatirkan nantinya suatu saat hati tersebut kemudian menjadi Keras menjadi yang kemudian setelah itu manusia sama sekali tidak bisa melakukan lagi kebaikan diakibatkan dari penyimpangannya yang menyebabkan hatinya benar-benar rusak -benar dan hidayah pintu hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah selalu darinya. Inilah kondisi yang sangat yang sangat mengkhawatirkan. Inilah keadaan yang mengharuskan kita untuk segera berusaha untuk memperbaiki penyakit hati. Jangan sampai melimpah kita apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir dalam Al-Qur'an. Afala yataadabaruunul Qur'ana am ala sulubi afqaalih. Apakah mereka tidak merenungkan atau menghayati kandungan daripada Al-Qur'an atau memang dalam hati-hati mereka terdapat penutup, terdapat pun yang mengalami manfaat daripada Al-Qur'an. Ini orang munafik. Ketika dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran langsung oleh Nabi saw tidak terlambat pada masa-masa Padahal yang menyampaikannya adalah orang yang terbaik. Ini akibat dari apa? Akibat satu yang telah terpuni dalam dzatil yang berbunyi. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan celaka terhadap Bani Israel Allah bersyukur. فَلِمَا عَقْدِهِمْ إِذَانَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا لُلُونَهُمْ رَاضِيًّا Maka mereka tinggal nafad Mereka melanggar perjanjian Dengan Allah SWT untuk melanggaran ketahanan kepada-Nya Untuk mengamalkan petunjuk yang diturunkannya kepada mereka Karena mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini Allah katakan لَأَنَّهُمْ Kami melanggar mereka dan kami jadikan hasil mereka itu menjadi kakmi. Hasil mereka menjadi mati. Disebabkan karena perbuatan maafiat dan berpaling dari dari ketujuh Allah SWT. Nah oleh karena itu, ayolah Rasulullah, sekali lagi perkara yang berhubungan dengan hati manusia, Ini adalah perkara yang paling kesih untuk diperhatikan. Dalam akunan Allah SWT berkhidmat. Alam yakni lillazina amanu an taksya' kuluhuhum li zikri Wa ma nazala minal haq Wa la yakumukallazina utuh hitamah min qablu qablu qabla alayhimul amanu Fakatak kuluhuhum wa qasirun minhum faqibun Belum kakak waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk hati mereka ini tuntuk ketika mengingat Allah Dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka Dan janganlah mereka berbuat atau mengikuti Orang-orang ahli kita, abul kita yang sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang, sudah ada peringatan di hadapan mereka. Mereka tidak mengambil manfaat juga maka akhirnya apa? Apa Allah alaihi wasallam berlalu lama yang panjang terhadap mereka. Wafat satu dan hati mereka pun menjadi menjadi takut menjadi mati dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasih. Maka sekali lagi hati manusia dimaafkan Allah Taala yang Bisa menguasai Adakalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna nubuwwati Adam kullaha baina al-sab'aini min matabin ar-rahma, faqalbu wa'id yusrifu hayd yashaa." Sungguh hati manusia semuanya terletak di antara dua jari dari jari-jari jirinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan karakternya. Jadi, kadang kita tahu karena kita tidak mengetahui kapan waktu Allah Subhanahu wa taala akan tetap menujukan hati kita ke arah tim mana dan kabar saatnya ketika setiap berbuat mendengar ayat naudzubillah minzal ketika seseorang tidak mau mengambil pelajaran dari mereka yang Allah perulkan kepada mereka kemudian dengan pada waktu itu Allah menjadikan hatinya kemudian berpaling dari kebenaran atau bahkan dilunki mati yang dengan tidak seorang kemudian tidak tidak akan bisa mengamalkan lagi kebaikan dalam dirinya oleh karena itulah, inilah yang dijadikan sesuatu yang membahas orang-orang ini. Maka, kitab Allah berjawab, ditulis khusus oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai gawasan dari pertanyaan seseorang yang menanyakan bagaimana cara mengobati penyakit hati manusia. Dan seperti biasa, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akan menjelaskan penjelasan ini dengan keselangan yang gamblang yang didekatkan pemahaman kita terhadap kenyataan yang ada dan kita kita saksikan. Ini metode yang sangat bagus sekali untuk memudahkan manusia memahami. Seperti yang kita ke dalam Al-Qur'an. Jadi metode menjelaskan penyakit hati dengan mengumpamakannya dengan penyakit pada badan manusia yang kita, kita lihat dan kita saksikan sendiri. Seperti tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman Apabila diadam kau dianzalna, ilahu libat dan waris kauatiku, warisnya walibah serta wadiah, wahai manusia, suhu kami telah turunkan kepada kalian, pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan bagimu. Setelah itu Allah bersirman Dan pakaian ketakwaan itu Itulah yang lebih baik Jadi perhatikan di sini Allah s.w.t Ketika ingin menjelaskan Pakaian hati dengan takwa itu adalah Lebih baik Allah mengumumahkan dulu tentang Apa yang biasa dilakukan oleh manusia secara bahaya Yaitu Ketika mereka berpakaian untuk menutupi aurat Untuk menghiasi penampilan diri mereka Yang benar ini mereka akan dapat Tampak indah di manusia. mata manusia. Maka Allah ingatkan, ada yang tidak diingatkan yang seperti itu juga perlu dan perlu diingat yang itu yaitu apa? Pakaian paswa dalam hati manusia. Jadi ini merupakan metode Al-Qur'an dalam menjelaskan hal-hal yang tidak nampak dengan menekankan pemahamannya agar manusia mudah mudah untuk memahaminya. Juga seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat haji tentang waswas mutokallah hadis ke-10 ayat ke-6 wasa daw wa inna khaira zadil kalian ketika melaksanakan ibadah haji Dipersiapkan kendaraan yang baik makan dan hal-hal yang dituturkan untuk persiapan masalah ini Allah ingatkan bahwa ini siapa yang nampak kesehatan manusia kemudian Allah utuskan setelah itu wasa daw wa inna khaira zadil sebaik-baik baik bekal itu adalah adalah bekal ketakwaan. Artinya, sebagaimana kalian ketika melakukan perjalanan di dunia melaksanakan ibadah dan yang lainnya, mengusahakan bekalan yang cukup untuk perjalanan tersebut, Allah ingatkan maka jangan lupa bekal takwa untuk perjalanan di akhirat sudah sangat sangat penting bagi manusia yang dengan ini manusia lebih mudah untuk memahami hal tersebut. Maka demikianlah itu Tsoyi berangkat bahwa Allah akan menggunakan urus seperti ini. Dan banyak dia menggunakan dalam kitab-kitab yang lainnya seperti kitab 28. Risah dan searah. Allah, Ibu Tsoyi, maupun yang lainnya. Dengan cara pendekatan seperti ini memudahkan kita untuk memahaminya dan kita menerapkannya dalam, dalam dalam diri kita dalam upaya untuk mengosikan hati kita agar kebaikan kebaikan dalam agama ini kebaikan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala bila kita terapkan secara sempurna dalam dalam diri kita. Ini sebagai tempat lima teras maghrib kita share share buku pelat. Insya Allah teruskan teruskan dalam teras maghrib. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِالنَّامُونَ أَوْفِيدَ مِنْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ حَتَّى يَوْمِ الدِّيَارِ وَآخِرِ الدَّهْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا تَعَالَى